Hvala O olho, hoje cedo e pela minha janela o que o mundo se tonou tudo tão escuro, beçouro impossível de ver tua face, Senhor. Que grande sua bondade não sabem onde pisa Eu descobri que nesse contigo e recomeçar nós já fizemos dois são um tempo atrás é, eu, nós gostaríamos justamente disso, de trazer um músico para o ambiente que ele goste, exige exigem dois ambientes um é o altar Com é, e o outro é o estúdio todo músico quem não é quem não gosta <risos> e o plugin tem essa essa esse propósito de trazer o músico para o lugar onde ele de fato gosta de estar né Uh, e a gente está muito feliz, obrigado por você ter aceitado Imagina, nosso nosso convite. convite E a gente quer saber de você, assim, é, como é conciliar a figura pública, né? Todo mundo conhece a Priscila, nós estávamos brincando aqui justamente sobre isso São todos os amigos é, Todos amigos, né? De infância Como é que se deu o chamado da Priscila? Então, é, na verdade, o meu chamado é uma coisa que eu compreendo melhor ele a cada dia. É. Deus nunca me explicou de início o que seria. Então foi algo que a gente teve que, que crer pela fé e ir, né? E também ir contra o que muitas pessoas diziam. Porque quando eu entrei pra televisão, eu fui até disciplinada. É. Eu tinha 9 anos, fiquei de banco. E, e eu adorava 9 anos. 9, é, porque a igreja que eu era, né? Hoje eu sou do Bola de Neve, na época eu era de outra. Mas eles não aceitavam, eles falavam que, falavam que TV é coisa do capeta, né? Você não podia dar. E aí eles mandaram escolher entre a igreja e o sonho. E aí gente falou, igreja tem um monte. Inclusive a igreja aí nasceu na época, sempre foi uma igreja que me apoiou muito. Então a igreja tem um monte, mas dessa porta, quando que eu vou ter de novo, né? E a gente sabia que era proposta de Deus, então. Eu eu comecei cantando no SBT, num programa, é, numa competição. E aí eu fiz algumas gravações eles ali perceberam que eu tinha algo para televisão Coisa que a gente em casa nunca tinha percebido Nosso sonho era que eu conseguisse Gravar o meu CD E aí o SBT decidiu me contratar Porque o Silva acreditou em mim E aí eu comecei a fazer o um Bonde de Companhia Você ficou lá quanto tempo? Oito, Oito, Oito anos E aí no decorrer desse tempo eu lancei Alguns discos é, Tinha sempre a carreira como cantora né, Ali paralelo Mas quando eu saí Foi quando eu cresci realmente como como cantora, foi quando o meu ministério teve uma grande visibilidade, tão grande que até me assusto às vezes. Hum. E porque eu, eu saindo a galera é, foi procurar mais coisa, né, para poder para poder matar a saudade, como eu fiquei fora da televisão, então eles eh tanto eu pude dar mais atenção ao meu ministério quanto as pessoas também. Então isso foi muito legal. E hoje eu compreendo totalmente que a Deus ter me colocado na mídia foi com certeza uma estratégia dele para que hoje eu pudesse alcançar muitas pessoas através do, do louvor. Mas na época que você estava na TV, era possível conciliar a igreja com o um programa? Sim, com certeza. Porque era um programa ao vivo, né? Era um programa ao vivo. Minha vida era muito corrida, né? Assim, passou por várias fases lá. Às vezes teve uma época que eu trabalhava segunda a segunda. Então era tudo muito corrido a gente tinha que tomar bastante cuidado. Mas meus pais, eles sempre foram muito sábios, sempre me instruíam com muita sabedoria em colocar Deus na frente acima de qualquer coisa, então a gente tinha os nossos dias de culto, tinha a minha prioridade com Deus também e foi isso que, que é exatamente isso que fazia a gente andar, para a gente não, não se perder lá é. dentro fire light up my with fire your glory come to shake me you are my hope in the darkest night light up my with fire i i, I can live without you here oh peace let me hear of me. You and me together forever and ever I've been waiting for a long time to see you Every day I miss you so bad Now you're here and I can see you by my side I'll never let you go, oh No. Oh no I oh. Hope in the darkest cuz night light up my withered fire your glow be come to shake me you are my hope in the darkest cuz night light up my withered fire i i i i i i i i po Santo talvez seja uma das suas músicas mais... É, é a mais. A mais conhecida. É. Fala um pouquinho sobre ela. Foi muito sobrenatural também, porque eu lembro que eu tava em Brasília e eu tenho um produtor amigo meu que, que produziu Onde Ele Vai eu Vou Atrás, e aí eu tinha mostrado para ele essa música há muito tempo. Aí ele lembrou dessa, essa é uma das composições que eu nem lembro, sabe? É, As primeiras é. você compõe você deixa lá. Você tem um vídeo no YouTube com ele, não tem? É, então. Aí eu tava lá no estúdio e falou meu, vamos gravar um vídeo? Eu falei, vamos, vamos gravar a gente tá aqui, né? Vamos atualizar o YouTube meu YouTube tá parado. Aí eu falei, tá, vamos atualizar Aí ele, ah, vamos gravar aquela música lá Espírito Santo. Eu falei, não, tem outra eu compus umas novas, meu, muito mais legais ele, não, vamos gravar essa Foi usado foi usado Aí ele me fez a cabeça lá e tá bom, vamos gravar Espírito Santo Aí a gente gravou lá Aí postamos no YouTube, tinham três gravações, três músicas. E aí meu pai escolheu postar essa Espírito Santo. Não, você gravou... É, é gravei lá ah. Espírito Santo, gravei um vídeo de outra música, outro vídeo de outra música. Ah, ok. Só para passar tempo, okay. a gente tava fazendo isso passar tempo. E aí dessas três músicas, a gente recebeu os vídeos da minha amiga. Aí meu pai escolheu pôr Espírito Santo, aí aconteceu o que aconteceu, né? Que estourou a música, depois eu fui no Danilo Gentili, lá uhum. no de Noite, e deu outro boom... E aí o Robinho, o jogador e a seleção do Santos agora é, gravaram não, tem, cantando tem um a música e estourou tem, de é, novo. Tem um vídeo, é. metade da, do, do, do, do <risos> ônibus tá cantando a música. Muito legal. Então, <risos> quando eu penso que a música, tipo, já... Mas assim, eles né? mandaram para você você achou? Não, alguém me postou na minha página do Facebook, tá. olha aí o que aconteceu, não sei o Aí depois eu vi, comecei a postar, compartilhar e a equipe, a assessoria do Santos ligou lá em casa, Olha que dizendo legal. que mandou mensagens também dizendo que a minha música é o que embala a concentração deles. Então a cada hora Deus Deus faz a música explodir de novo, então nunca para. Então foi faz o que uns oito meses que ela foi lançada e já tá com 4 milhões de acessos. E ela estourou muito, infinitamente demais do que qualquer disco que eu tenha lançado hum. antes. Então É, e que a gente recebeu várias. Você recebe, você recebe eh relatos de de de, Muitos, de Mas eu tem muito ter todo dia a gente recebe testemunho. A maioria eh tem muito testemunho de gente que dizia: "Ah, eu sou ateu, mas eu não sei porque eu não consigo parar de ouvir sua música e testemunho de cura e mas a maioria são pessoas que, que dizem que que voltaram para Jesus através dessa canção, que voltaram, assim, tinha precisa de Deus através dessa canção, que ela é bem uma oração a letra dela, né? E, e acho esse é o, a maior honra né do, do nosso ministério, né? a gente vê os nossos frutos, então a cada dia a gente vê cada vez mais. Eu sei que é meio difícil, é, mas você consegue ter algum tipo de, de contato com esse pessoal que manda e-mails para você? Sim. É porque... Você está falando que a música está com 4 milhões. É, muito. Quando está com 4 milhões, você deve ter recebido... Muito. 4 mil, é, sei lá é, é, recados, falando sobre a música experiências que teve com a música você consegue ter algum tipo de relacionamento com essas pessoas? Sim, eu, é, recebo, é eu recebo bastante pelo facebook né nos comentários, é. às vezes nas mensagens eu sempre leio às vezes eu não consigo responder todo mundo Todos. mas eu sempre leio e aí eu, quando não dá pra responder eu dou uma curtida lá para saber que eu li e Maravilha. meu pai às vezes me ajuda porque é, muita, é, muita, é muita muito, é muito muito testemunho que a gente recebe E é demais assim, eu procuro, né, ver o máximo que eu posso para poder glorificar de Cristo. a casa do pai, faz vazio de tudo para que você me encha com apenas o que é seu Nada que vem de mim quero manter Sou ser humano, mas escolho hoje viver Pelo espírito, escolho estar na casa do pai Selando um novo tempo, vivendo novo Eu prefiro tchau chamado Espírito de Deus vem inundar o meu ser uh, uh, uh. Espírito Santo, uh, é incrível como me sinto quando invade o meu ser Quando meu coração arde com Tua presença Quando entro na casa do Pai, me esvazio de tudo Pra que você me inchar com apenas o que é seu Nada que vem de mim quero manter Eu prefiro te ouvir E con CD novo. Olha, o eu tenho desse CD, eu creio que muitas muitos projetos grandes vão vir, como o meu primeiro DVD, eu já tenho em mente para lançar desse disco novo. E tem a minha a minha marca agora que a gente lançou a minha loja virtual, que que tem a nossa linha de camiseta, dentro, Um monte de coisa. E enfim, eu quero quero Mas Você volta para TV? Eu espero que sim, né? Eu acho que agora é o tempo do Deu focar no meu ministério e aproveitar tudo que tá tendo. Eu creio que Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. Assim como foi determinado o tempo que eu fiquei na televisão, agora o tempo determinado para o meu ministério. Eu creio que em breve eu vou estar de volta para TV também. É uma vontade para o meu ministério. Obrigado por eu você ter agradeço. participado <risos> conosco. É... Espero que venham outras oportunidades. Com você certeza. Conosco. <risos> e você que tá em casa, seja também ricamente abençoado com os vídeos. Em breve vai estar no YouTube. E o nosso desejo é que você se mantenha assim, íntegra, Amém. né? Porque é bacana quando a gente consegue visualizar que é possível conciliar trabalho e a espiritualidade, né? Sem sem se vender, sem se corromper, que Deus abençoe tua vida, Amém. seus pais, seu ministério Desejo realmente do fundo do coração que esse ser de novo seja um marco da sua vida Assim como está falando, poxa, Espírito Santo que é uma canção de uma forma despretensiosa foi, mas nosso desejo é que cedo novo também seu seja um a arma mas... poderosa nas mãos de Deus. Ai, bem, Obrigada. Deus. Bom, <risos> Há que não secará que bebe jamais morrerá Há dois caminhos para se prosseguir a duas portas, você vai ter que decidir ao rio de águas rivas que não secará Quem bebe jamais morrerá Há dois caminhos para se prosseguir a duas portas, você vai ter que decidir É preciso acreditar ir e não fugir é preciso ter coragem para subsistir tempestades que irão irão surgir boa oh, oh, oh. não importa o que fez o no passado Jesus Cristo apaga os seus pecados Hoje você é livre tente entender alguém morreu por você as que não secará quem beber jamais morrerá há dois caminhos para se prosseguir a duas portas você vai ter que decidir ao um rio tiaguas e que não secará quem beber jamais morrerá há dois caminhos para se prosseguir a duas portas você vai ter que decidir É preciso ter coragem para subexigir tempestades que irão surgir oh, oh, não me importa o que fez o no passado Jesus Cristo apaga os seus pecados pode você me livrar vem te errar. Lágrimas e dor não haverá. Acredite, existe um lugar onde lágrimas e dor não haverá. Acredite. Acredite. Oh, Acredite, existe um lugar onde lágrimas e dor não haverá. Acredite, existe um lugar